Глядачі сміються репліками, аплодують, і тільки високий чоловік з гарним, проте втомленим лицем застиг біля виходу, пропускаючи всередину нових глядачів.